nia Extra TV tunakuletea historia ya bendera ya Tanzania kabla ya uhuru na baada ya uhuru jina langu Hashtag Samuel kwa nami mwanzo hadi tamati Bendera ya Tanzania ni bendera yenye mistari iliyokatwa pembe kwa pembe na rangi nyeusi yenye milia za njano kando kando. Bendera ya Jamhuri ya Tanganyika iliyotumika mwaka moja hadi mwaka 1964 iliyotangulia kuundwa kwa bendera ya Tanzania. Bendera ya Zanzibar baada ya mapinduzi mwaka 1964 ilitangulia kuundwa kwa bendera ya Tanzania. Historia ya he bendera. Bendera hii imeundwa ta mwaka 30 Juni mwaka 1964 kutokana na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Bendera na ya Tanganyika ilikuwa na rangi ya kijani ikiwa na rangi nyeusi katikati yenye milia za njano kando. Rangi ya blue imeundwa kutokana na bendera ya Zanzibar mwaka 1964. Hiki bahari. Hata hivyo, toka mwaka 2005 serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ilianza kutumia rasmi bendera ya Zanzibar. Hii ni mara ya kwanza tangu kuungana kwa Tanganyika Nika na Zanzibar. Na Zanzibar kuwa na bendera yake yenyewe. Maana za rangi. Rangi ya kijani ni kwa ajili ya mashamba kilimo na misitu. Kijani pia ni rangi ya bendera ya chama cha tano kilichokuwa chama tawala tangu uhuru. Rangi ya blue ni kwa ajili ya bahari na visiwa. Rangi nyeusi ni kwa ajili ya watu wa Afrika. Rangi ya njano inakumbusha juu ya utajiri wa madini. Njano na namna hiyo inaelezwa mara nyingine kuwa dhahabu. Bendera za kihistoria tangu zamani za ukoloni. Mwaka 18956 hadi mwaka 1963, bendera ya Sultani wa Zanzibar ndio bendera ya kwanza kutumika. kitambaa yenye rangi nyekundu Mwaka 1888 hadi mwaka 1890, bendera ya kampuni ya Kijerumani kwa Afrika Mashariki. Ni bendera yenye rangi nyeupe, msalaba mweusi, nyota za sali. Mweka 1863 hadi mwaka 1919 bendera ya mamlaka ya koloni za Ujerumani ilikuwa na rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu kama dola za Kijerumani pamoja na ishara ya tai iliyotumiwa katika koloni zote za Ujerumani. Mwaka 1919 hadi mwaka 1961 ramani ya eneo la kudhaminiwa Tanganyika. Bendera iliyotumika ilikuwa na rangi nyekundu yenye rangi za Uingereza kwenye kona na ishara ya tuiga. Mwaka elfu moja na moja hadi mwaka elfu moja na 1964, bendera ya Tanganyika kabla na baada ya uhuru. Rangi iliyotumika ni kijani yenye rangi nyeusi katikati iliyoishifwa na milia ya njano na dhahabu. Mwaka elfu moja na tatu hadi mwaka elfu moja na 1964, bendera ya usultani wa Zanzibar baada ya uhuru ilikuwa na rangi nyeupe duara ya kijani kibichi inayoanisha karafuu mbili za rangi ya njano Januari hadi Aprili mwaka 1964 bendera ya Jamhuri ya Watu wa Zanzibar hadi ilikuwa na rangi ya blue nyeusi na kijani na hii ndiyo historia ya bendera ya Tanzania zilizofua zikitumika kabla ya uhuru wa Tanzania na baada ya uhuru wa Tanzania na hii ndiyo bendera inayotumika hadi ]さ. historia hii kwenu na East Africa TV na kusimulia kwenu nami Astrida Samuel